Susanne Wenström som är barnmorska. Mm.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 under kvällen. Han, han jobbar ganska oregelbund i arbetstiden men om, om jag inte hör någonting under kvällen så kan jag tänka att ja, nu har han kört av vägen och så är han död. Det här ja. där väldigt jobbiga tankar och såna. Kan du beskriva lite grann hur, hur symptomen börjar uppstå om det trappas upp eller om det kommer direkt som en smäll och allting är bara åt helvete? Allt blir lite mörkt. Det är som att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 riktigt jobbig när du har haft PMDS? Någonting som som har känts väldigt jobbigt i, i efterhand? Det är nog ganska många situationer. Jag blir ofta väldigt ofta väldigt dåligt samvete. Och så där. Om jag svarar ut mot folk och med, jag blir arg och, och, och gråter och sådär så får jag dåligt samvete. Men, eh, en, en speciell eh, händelse som är här, i efterhand där den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 in i väggen eller det blev ju liksom dörrkosten med en smäll så att tapeten blev ju en trasig och det där är ju kanske han hoppade tillbaka med liksom, på golvet och, och och då blev han vansinnigt arg på mig och, och, och han skrek åt mig att ni är i huvudet liksom. Och då tänkte jag ju att ja men jag är sån lite sjuk nu så att jag blev jätterädd och stängde in i sovrummet och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 Alltså jag vill slänga saker på när jag sa. Han triggade igång någonting i mig som jag inte kunde stå ut med. Så jag fick ju slå och berätta för honom att jag, jag blev superirriterad på honom. Och jag bad så hemskt mycket om ursäkt såklart efter jag hade varit trät eller spidig sådär. Och då berättade han att hans dotter hade också jättemycket problem kring män Så han förstod ju det här. Och i eh, ganska litet gäng där på, på arbetsplatsen då, så att det var inte så jobbigt då.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 Träffat manliga läkare så har jag liksom upplevt att det finns inte finns samma förståelse. så att man inte borde vidmötta annorlunda. Då känns det ändå som att när man pratar med en kvinna om det så finns det när man förstår. Det, det är kanske naturligt på något sätt ändå. Det kanske är det här med att, att man lättare kan relatera till saker som man har varit med om själv.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 Ska vara bra då när man har Hormonobalans Sen så har jag precis börjat äta Någon som heter 5HP Och där Också ett kosttillskott eller naturpreparat Som fungerar Som att det hjälper till att kroppen Producerar Serotonin Men det låter ju ungefär som Som premalex då ja. Premalex är ju Antikorotin